שיעור חמישה עשר. חלק ב. <בית> איפה יש בסביבה בית קפה? שם, בפינה יש בית קפה טוב. איפה יש בסביבה בית קפה? שם, בפינה יש בית קפה טוב. מה אתם רוצים לשתות? פעמיים קפה בבקשה. מה אתם רוצים לשתות? פעמיים קפה בבקשה. איזה עוגות יש לכם? יש לנו עוגת תפוחים ועוגת גבינה. איזה עוגות יש לכם? יש לנו עוגת תפוחים ועוגת גבינה. איזו גלידה אתה רוצה? וניל שוקולד, בבקשה. איזו גלידה אתה רוצה? וניל שוקולד בבקשה. סוזן, נחשי את מי פגשתי הבוקר. אינני יודעת. סוזן, נחשי את הבוקר. אינני יודעת. מה הוא סיפר לך? הוא סיפר לי שמר פרידמן נמצא בארץ. מה הוא סיפר לך? הוא סיפר לי שמר פרידמן נמצא בארץ. מתי הוא הגיע? בשבוע שעבר. מתי הוא הגיע? בשבוע שעבר. שיעור שישה עשר. חלק ב' במה אני יכול לעזור לך? אני צריכה דברים רבים. במה אני יכול לעזור לך? אני צריכה דברים רבים. יש לך רשימה? כן, יש לי רשימה ארוכה מאוד. יש לך רשימה? כן, יש לי רשימה ארוכה מאוד. מה המצרך הראשון ברשימה? המצרך הראשון ברשימה הוא סוכר. מה המצרך הראשון ברשימה? המצרך הראשון ברשימה הוא סוכר. גבינה צהובה או גבינה לבנה? גבינה לבנה רזה. גבינה צהובה או גבינה לבנה? גבינה לבנה רזה. עוד משהו גברת טל? לא, זה הכל. עוד משהו גברת טל? לא, זה הכל. חלק ג' מל. ענבים טובים יש לך. כרגע קיבלתי ענבים טובים מאוד. ענבים טובים יש לך. כרגע קיבלתי ענבים טובים מאוד. את צריכה מלפפונים או גזר? לא, תודה, זה הכל. את מלפפונים או גזר? לא, תודה, זה הכל. שיעור שבעה עשר. חלק ב' סליחה, האם המקום הזה פנוי? כן, אדוני. הכל פנוי מלבד המקום הזה שהוא תפוס. סליחה, האם המקום הזה פנוי? כן, אדוני. הכל פנוי מלבד המקום הזה שהוא תפוס. אפשר לסגור את החלון, ילד? או, למה? הרי כל כך חם. אפשר לסגור את החלון, ילד? או, למה? הרי כל כך חם. מה יש לך? אני מצונן. מה יש לך? אני מצונן. חלק ג. מל. האם נהנית מחופשת הפסח בקיבוץ? כן, היה נהדר. האם נהנית מחופשת הפסח בקיבוץ? כן, היה נהדר. האם הנסיעה הייתה נעימה? אל תזכיר לי אותה. הנסיעה הייתה איומה. האם הנסיעה הייתה נעימה? אל תזכיר לי אותה. הנסיעה הייתה איומה. האם את אוהבת לאכול בלות חצי כן, זו דרך נעימה לבלות חצי שעה. האם את אוהבת לאכול בלות חצי כן, זו דרך נעימה לבלות חצי שעה. שיעור 18 חלק ב יש לך עודף מ-10 לירות? כן, הנה הכרטיס והעודף. יש לך עודף מ לירות? כן, הנה הכרטיס והעודף. למה הוא נדחק בראש התור? אתה לא רואה, הוא חייל בצה"ל! למה הוא נדחק בראש התור? אתה לא רואה, הוא חייל בצה"ל! חלק ג' תוכל לנהוג קצת יותר מהר בבקשה? אני מצטער, אדוני, אינני יכול לנהוג יותר מהר, יש חוקי תנועה. תוכל לנהוג קצת יותר מהר בבקשה? אני מצטער, אדוני, אינני יכול לנהוג יותר מהר, יש חוקי תנועה. כמה עליי לשלם לך? שלוש לירות בבקשה, אדוני. כמה עליי לשלם לך? שלוש לירות בבקשה, אדוני. אפשר לקבל קבלה על הסכום? כן, בוודאי, הנה קבלה על הסכום. אפשר לקבל קבלה על הסכום? כן, בוודאי, הנה קבלה על הסכום. שיעור תשע עשר, חלק ב' שמעת את החדשות הערב? כן, שמעתי. שמעת את החדשות הערב? כן, שמעתי. מה אמרו? ראש הממשלה חזר הלילה לישראל מביקור בארצות הברית. מה אמרו? ראש הממשלה חזר הלילה לישראל מביקור בארצות הברית. הוא הקדים לחזור, נכון? כן, הוא הקדים ביומיים. הוא הקדים לחזור, נכון? כן, הוא הקדים ביומיים. חלק ג' <דימל> לאיזה תוכניות ברדיו אתם מאזינים? קונצרטים ומוסיקה קלה לשעת הצהריים. לאיזה תוכניות ברדיו אתם מאזינים? קונצרטים <קונסרטים> ומוסיקה קלה לשעת הצהריים. שיעור 20 חלק ב' <בית> יעקב, אולי תזמין אותי פעם לסרט. אני צריך להזמין אותך? יעקב, אולי תזמין אותי פעם לסרט. אני צריך להזמין אותך? לאיזו הצגה, ראשונה או שנייה? אני חושב שכדאי להזמין כרטיסים להצגה השנייה. לאיזו הצגה? ראשונה או שנייה? אני חושב שכדאי להזמין כרטיסים להצגה השנייה. מה אתם עושים הערב? אנחנו הולכים לקונצרט הערב. מה אתם עושים הערב? אנחנו הולכים לקונצרט הערב. <אנחנו> הולכים לקונצרט הערב> האם יש לכם כבר כרטיסים? כן, יש לנו כרטיסים. האם יש לכם כבר כרטיסים? כן, יש לנו כרטיסים. חלק ג. האם נהנית מההצגה, חנה? כן, נהנינו מאוד. אני מאוד האם נהנית מההצגה, חנה? כן, נהננו מאוד. אני אוהבת מאוד מחזות מוזיקליים. שיעור 21 חלק ב' מי היית עושה אילו היית עשיר? הייתי נוסע לחוץ לארץ. מי היית עושה אילו היית עשיר? הייתי נוסע לחוץ לארץ. לאן היית נוסע? הייתי נוסע לצרפת לראות את פריס, לארצות הברית לראות את גורדי השחקים, ולאפריקה לראות מה קורה שם. לאן היית נוסע? הייתי נוסע לצרפת לראות את פריס, לארצות הברית לראות את גורדי השחקים, ולאפריקה לראות מה קורה שם. חלק ג' יש לך דירה מרועטת להשכיר? כן, אדוני, יש לי דירה אחת בקומה שנייה. יש לך דירה מרועטת להשכיר? כן, אדוני, יש לי דירה אחת בקומה שנייה. האם אני יכול לראות אותה? למה לא, אדוני? בכיוון זה. האם אני יכול לראות אותה? למה לא, אדוני? בכיוון זה. מהו שכר הדירה, בבקשה? 350 לירות לחודש, אדוני. מהו שכר הדירה, בבקשה? 350 לירות לחודש, אדוני. שיעור 22, חלק ב'. מה דעתך על החלק הזה של תל אביב? אני מופתע למצוא גן נחמד כזה בלב תל אביב. מה דעתך על הזה של תל אביב? אני מופתע למצוא גן נחמד כזה בלב תל אביב. מהו הבניין הגדול לפנינו? זהו תיאטרון הבימה. מהו הבניין הגדול לפנינו? זהו תיאטרון הבימה. חלק ג' היכן נולדת? נולדתי בתל אביב. היכן נולדת? נולדתי בתל אביב. האם היית מוכנה לעבור לגור בעיר אחרת? לא, אני אוהבת את תל אביב. האם היית מוכנה לעבור לגור בעיר אחרת? לא, אני אוהבת את תל אביב. כמה תושבים יש בעיר? קרוב לחצי מיליון. תל אביב היא העיר הגדולה ביותר בארץ. כמה תושבים יש בעיר? קרוב לחצי מיליון. תל אביב היא העיר הגדולה ביותר בארץ. שיעור 23, חלק ב'. מה מחירו של הטיול לארבעה ימים? המחיר הוא 60 לירות. מה מחירו של הטיול לארבעה ימים? המחיר הוא שישים לירות. איפה את עובדת? אני עובדת במשרד נסיעות. מה תפקידך במשרד? אני עובדת במשרד כחתבנית. מה תפקידך במשרד? אני עובדת במשרד כחתבנית. האם מנהל המשרד מרוצה מעבודתך? אני מקווה. הוא הבטיח להעלות את משכורתי בעתיד הקרוב. האם מנהל המשרד מרוצה מעבודתך? אני מקווה, הוא הבטיח להעלות את משכורתי בעתיד הקרוב. חלק ג', באילו אזורים אתם רוצים לבקר? אנחנו רוצים לבקר בכל האזורים, מדן בצפון ועד אילת בדרום. באילו אזורים אתם רוצים לבקר? אנחנו רוצים לבקר בכל האזורים, מדן בצפון ועד אילת בדרום. שיעור 24 חלק ב' מתי התחיל המשחק? לפני 20 רגע. מתי התחיל המשחק? לפני 20 רגע. מה הן התוצאות? 1-0 לטובת הכוח. מהן התוצאות? 1-0 לטובת הכוח. מי השופט הפעם? מר שרון, שופט יעיל והוגן. מי השופט הפעם? מר שרון, שופט יעיל והוגן. האם ראית את משחק הכדורסל על גביע המדינה? לא, לא הלכתי לראות את המשחק. האם ראית את משחק הכדורסל על גביע המדינה? לא, לא הלכתי לראות את המשחק. היכן נערכה התחרות? התחרות נערכה באצטדיון העירוני. היכן נערכה התחרות? התחרות נערכה באצטדיון העירוני. איזו קבוצה זכתה בגביע? קבוצת מכבי, היא שיחקה יפה. איזו קבוצה זכתה בגביע? קבוצת מכבי, היא שיחקה יפה. איזה ספורט חביב עליך ביותר? הספורט החביב עליי הוא כדורסל. איזה ספורט חביב עליך ביותר? הספורט החביב עליי הוא שיעור עשרים וחמישה, חלק ב' שלום גיל, מה שלומך? שלומי טוב, תודה. אני רוצה להסתפר ולהתגלח. שלום גיל, מה שלומך? שלומי טוב, תודה. אני רוצה להסתפר ולהתגלח. האם אפשר לקצר הרבה מאחור? אתה יכול לקצר, אך לא יותר מדי. האם אפשר לקצר הרבה מאחור? אתה יכול לקצר, אך לא יותר מדי. מה נעשה היום? ברצוני לצבוע את השערות. מה נעשה היום? ברצוני לצבוע את השערות. איזה צבע הפעם? צבע שחור. איזה צבע הפעם? צבע שחור. האם ברצונך גם תסרוקת? כן, התסרוקת הרגילה. בעלי טוען שהיא הולמת אותי. האם ברצונך גם תסרוקת? כן, התסרוקת הרגילה. בעלי טוען שהיא הולמת אותי. שיעור 29, חלק ב' מה היה נושא ההרצאה? פתיחת האוניברסיטה העברית. מה היה נושא ההרצאה? פתיחת האוניברסיטה העברית. מתי נפתחה האוניברסיטה? ב-1 באפריל 1925. מתי נפתחה האוניברסיטה? איפה היא נפתחה? היא נפתחה הצופים. איפה היא נפתחה? היא נפתחה הצופים. מתי עברה למקום החדש? האוניברסיטה עברה לירושלים החדשה ב-1947. מתי עברה למקום החדש? האוניברסיטה עברה לירושלים החדשה ב-1947. חלק ג' האם את שומעת הרצאות באנגלית? אני שומעת רק הרצאה אחת בשבוע באנגלית. כל השאר כמובן בעברית. האם את שומעת הרצאות באנגלית? אני שומעת רק הרצאה אחת בשבוע באנגלית, כל השאר כמובן בעברית. שיעור 30 חלק ב' האם הנמל הוא גדול? כן, מלחיפה הוא הנמל הגדול בישראל. האם הנמל הוא גדול? כן, מלחיפה הוא הנמל הגדול בישראל. בן כמה היית כאשר עלית לישראל? כאשר עלתה משפחתי לישראל, הייתי בן שבע. בן כמה כאשר עלית לישראל? כאשר עלתה משפחתי לישראל הייתי בן שבע. מה עושה סוזן בחיפה? הרי היא גרה בתל אביב. סוזן כותבת שהיא נסעה לטיול בחיפה. מה עושה סוזן בחיפה? הרי היא גרה בתל אביב. סוזן כותבת שהיא נסעה לטיול בחיפה.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 גם להר הכרמל כדי לראות את הנוף, וכן לאזור התעשייה.